Събитието в Палестина Централно събитие в земното развитие За да разберем Евангелието на Лука в неговата дълбочина, трябва да знаем, че в развитието на човечеството са дадени много духовни импулси. Те са породени от много духовни течения, от които са произлезли учения, ръководили човешките души в пътя на тяхното развитие. Така в Персия е работил за Ратустра, в Индия, Кришна и Буда, в Египет, Хермес, но всички тези течения са били подготвителни стъпки за да подготвят човечеството да приеме Христовия импулс, който е централен импулс в човешкото развитие. Затова носителите на тези импулси на миналото, както и самите течения, породени от тях, Вземат по различен начин участие в великия импулс, който Христос дава на човешкото развитие. Те, така да се каже, създават условията, в които Христос да се прояви. Защото, за да се изяви на земята едно божествено същество, трябва да се създадат подходящи условия. Затова именно тези велики водители, от миналото на човечеството. Сега, когато Христос слиза на земята, за да даде мощния импулс на възхода, подготвят условията за неговото слизане на земята. Както вече споменах, когато говорих за Исус от Назарет, според окултната наука и тялото на Исус се въплъщава духът на Заратустра, за да подготви това тяло за да може да приеме Христа в себе си, защото Той беше един от първите синове на човечеството, който е бил в съзнателна връзка с Христос, преди Той да слезе на земята. От друга страна Буда, което е завършил своето човешко развитие и е станал едно равно ангелско същество, присъединява своето усилие чрез вливане на своето преобразено Астрално тяло в тялото на Исус от Назарет. По такъв начин той подготвя астралното тяло, в което Христос ще се всели. Също така Заратустра заедно с физическото тяло подготвя и етерното тяло. По такъв начин става сливане на течението на Заратустра с течението на Буда които се вливат в импулса, който Христос носи. Така всички духовни течения в миналото се сливат като в един център в Палестина с на Христа. Буда даде на света религията на състраданието и любовта, което учение той разви в така наречения осмобчленен път. Това учение предадено във форма, за да бъде разбрано и от най-простите човешки души, ни е предадено от Евангелието на Лука, защото това учение е предадено на Буда от Христа, когато го е пратил на земята като учител и сега то се влива в Великото Христово течение. Тук ще се отклоня малко, за да кажа няколко думи за развитието на човечеството във връзка с мисията на Великите Учители. Човечеството, така както го познаваме днес, не е било такова в миналото. Съвременният човек притежава способности, които човекът на миналото не е притежавал. Днешният човек има интелектуални способности, има в себе си мярка, чувство за това, кое е добро и кое е лошо. Има така да се каже развито морално чувство но в миналото не е било така. В миналото това, което човек днес разбира със собствените си способности, е трябвало да му се каже от възвишените същества на духовния свят под средством великите учители, които са били във връзка с тези възвишени същества. Тези велики учители, към които принадлежи и Буда, са работили в течение на човешкото развитие за постепенното развиване на способностите, които човечеството сега притежава. Те са насаждани като семена, които с течение на времето се развиват в способности. И мисията на тези велики учители, които на изток са наричани Будисатви, е била да създадат постепенно едно физическо тяло, в което да вложат тези способности които са посаждали като Семена и е трябвало да изявят чрез него онова познание, което по-рано те са предавали като откровение от вътрешните светове. Когато един Будисатва създаде едно такова физическо тяло, в което да въплати онези способности и морални чувства, които са били негова мисия да всъди в човечеството, той достига до такава степен на развитие, че няма нужда повече да се преражда и от Будисатва става Буда. Един път създадено човешко тяло с тези способности, всички човеци добиват възможност постепенно да придобият тези способности, които са били вече посадени в тях като семена. Така в миналото не са могли да разбират, че състраданието и любовта принадлежат на най-висшето развитие на човешката душа. За това е било необходимо наличието на учители, които са ръководили човечеството и които са имали откровения от възвишените същества на космоса, за да могат да кажат на хората как да развиват в себе си състраданието и любовта, защото хората още не са били озрели да разберат това със собствените си сили. Това, което днес хората познават със собствените си сили, като висши добродетели на състраданието и любовта, до които моралното чувство се издига днес, то е трябвало да бъде предавано в течение на дълги епохи от небесните висини, чрез великите учители. А учителят на състраданието и любовта през онези времена, когато хората не можеха сами да вникнат в естеството на състраданието и любовта. Е бил онзи Будисатва, който после се въплати за последен път като Галтама Буда. След като напусна тялото си като Буда, той нямал вечен нужда да се преражда и стана в едно духовно същество, подобно на ангелите. И оттам се е проявявал като духовно същество във всички неща, които стават на земята. Така според окултната наука, това, което се яви на пастирите, като видение и възвести раждането на Спасителя заедно с ангелите, това беше озареният Буда. И когато се роди Исус от Назарет по Давидова линия, Буда, който заедно с ангелите възвести на овчарите раждането му, Озари с присъствието си детето Исус и праведният Симеон в храма, при представенето на Исус, според окултната наука, е природеният мадрец Азита, който при раждането на Буда предсказал неговото величие, но заплакал, че не може да доживее да види неговата слава. но сега му било отредено да изживее това и затова той казва Господи, остави своя раб да умре с мир. 2 глава, 29-30 стих Да се върнем сега към Евангелието на Лука. Ако човек се остави да му въздейства Евангелието на Лука, той ще почувства, че то действа преди всичко на неговото сърце, и събужда състраданието и любовта, което беше и задачата на учението на Буда. От това, което казах по-горе, се разбира, че будисткият светоглед се е являл в Евангелието на Лука. Затова можем да кажем, че учението за състраданието и любовта е изнесено от Евангелието на Лука. Обаче това учение е така предадено, че да бъде разбираемо за най-простите, най-наивните души. Защото будизмът, като светоглед, може да бъде разбран само от онзи, който се издига до определена висша идея, до чисто ефирните висени на духа. За това, за да можем да разберем първоначалния будизъм, е необходима голяма подготовка. Обаче в Евангелието на Лука, Учението за състраданието и любовта, което е същината на будизма, е така предадено, че да може да въздейства върху всяка душа. То може да действа върху всеки човек, който отвори сърцето си за него. Но от Евангелието на Лука се вливат в нас не само духовните постижения на будизма, но те ни се представят в една по-висша форма, издигнати на по-висока степен, отколкото са били в миналото когато са дадени на човечеството за пръв път. Както видяхме, будизмът е учение за състраданието и любовта. Обаче ние виждаме, че от Евангелието на Лука ни е предадено не само учението за състраданието и любовта, но и нещо друго. То ни предлага и методите за приложение на това учение, за превръщането на състраданието и любовта в дело. Така че Евангелието на Лука ни предава не само учението за състраданието и любовта, но превръща това учение в дело, в действаща любов. Така човекът, който живее според Евангелието на Лука, чувства нужда да действа активно и да помогне за изцелението на болката на страдащите. Да направи повече от това, което другите правят на нас самите това се излъчва като едно изискване от Евангелието на Лука. Това значи да дадем повече, отколкото приемаме. Любовта, превърната в дело, това е учението, което ни предава Евангелието на Лука. За да се опише тази страна на християнството, където състраданието и любовта се превръщат в дело, затова е било необходимо именно едно сърце, като това на автора на Евангелието. Лука е имал голямата възможност да разбере Христа като лекар на тялото и душата, защото сам Той е бил лекар. Затова Той намира подходящи думи и образи, които да засегнат душата, защото, както казах, Той сам е работил като лекар и е можел да отбележи и подчертая онова за Христа, като лекар на тялото и душата. Друго, което прави впечатление от Евангелието на Лука, е това, че възвишеното будистко учение, което може да бъде разбрано само от един зрял ум, ни се явява в Евангелието на Лука като подмладено, като новородено от един извор на младостта. Будизмът се изявява като плод на дървото на човечеството. Но когато отново срещаме това учение за състраданието и любовта в Евангелието на Лука, то ни се явява като нов цвят, като едно подмладяване на това, което е било по-рано. Така че Евангелието на Лука съдържа учението за състраданието и любовта в една нова форма и за най-простите души, възродено от извора на мъдростта. Според окултната наука, това стана възможно, защото преобразено и отдухотворено астралното тяло на Буда, което озари детето Исус при неговото раждане, се съединило с освободената астрална майчена обвивка на детето Исус към 12-та година, когато се ражда астралното тяло и обвивката, която го обвива, се освобождава. Когато той беше в храма. И затова той говореше като мъдрец, който разбира писанието. Така че астралното тяло на Буда се съединява с астралното тяло на детето Исус, или казано с други думи. Буда се вселява със своето астрално тяло в астралното тяло на детето Исус. С това Буда получава един младенчески импулс. И има възможност да предаде учението в една разбираема за човечеството форма. Получаването на този младенчески импулс, който подмлади самия Буда, се дължи на това, че в тялото на Исус е била въплатена една особена душа, чието сили се предават на астралната обвивка на Исус, когато тя се отделя и се съединява с духовното тяло на Буда. Тя влива тези младенчески сили. Тази особена душа е била душата на Адам, която след грехопадението е била задържана в духовния свят и се е намирала под ръководството на Великия Слънчев Посветен, ръководител на човечеството, познат в Библията като Мелхиседек и в индуската литература като Ману. Забележително е и това, че Лука описва родството на родителите на Исус чак до Адам. Значи в тялото на Исус тече кръвта на Адам, а сега в това тяло се въплатява и душата на Адам, която не е минала през никакво прераждане и е запазена млада и девствена. И сега тя прониква със своите сили майчената обвивка на астралното тяло на Исус – която се отделя към 12-тата годишната му възраст и се съединява с духовното тяло на Буда, с което се извършва едно подмладяване на Буда и на будизма. Когато говорих за Исус от Назарет, аз посочих, че според Евангелието на Матей и Евангелието на Лука ни се описват двете момчета Исус, родени от две двойки родители, които носят името Йосиф и Мария. Едната двойка живее в Витлеем, а другата в Назарет. Детето, което живее в Назарет, е родено по свещеническата линия на Натан. В това дете се въплащава душата на Адам. А в другата двойка, която живее в Витлеем и произхожда по царската линия на Соломон, също се ражда дете, което носи името Исус него се въплъщава духът на Заратустра. Двойката, която живее в Назарет, е описана от Лука, а тази, която живее в Витлеем, е описана от Матей. Следователно, с двете момчета Исус, се свързват двама от най-великите учители на човечеството от миналото. Заратустра с соломоновото момче Исус и Буда с Натановото момче Исус. По такъв начин става сливането на двете мощни културни течения на миналото, които се обединяват за великото събитие, което предстои да се извърши в Палестина, като същевременно те се подмладяват. Будизмът е учение за човешката душа и как тя може да се издигне над ограниченията на кармата, Същността на това учение е за вътрешния живот на човека, за вътрешните сили на човешката душа. Човек се схваща като едно същество, само по себе си, и се оставя на страна от Вселената, от която човек е произлязъл. За това учението на Буда, когато то се познава истински, действа така топло и вътрешно на човешката душа. И поради това, когато то отново се явява под младено в Евангелието на Лука, то действа също така топло на човешката душа. Съвсем друга задача е имал за Ратустра. Той е учил хората как може да бъде разбран Бог външно, как може да бъде разбран духовно великия космос. Буда насочва погледа си към вътрешността на човека и казва, когато човек се развие, от незнанието възникват постепенно шесте органа. Тези шест органа са петте сетива и шестият орган е манас, умът, който се проявява чрез тези сетива. Обаче всичко, което се намира в човека е родено от Вселената. Ние не бихме имали никакво око, което да възприема светлината, ако светлината не бе родила окото из организма. Окото е създадено от светлината за светлината, казва Гьоте. Това е една дълбока истина и всички духовни сили в света съграждат различните органи в човека. Това, което е в човека вътрешно, в неговата душа, то е организирано първоначално от божествено духовните сили на космоса. Ето защо на всичко вътрешно в човека отговаря нещо външно във вселената. Затова учителят казва, че субективният човешки свят е обективен за човека, а обективният божествен свят е субективен за човека. Така че отвън се вливат в човека силите, които след това работят вътре в неговата душа. И Заратустра е имал задача да обърне внимание на това, което е външно, което се намира около човека и влияе върху неговата душа, така и върху неговото тяло. Затова той говори за великите духовни същества, които той нарича Амшаспанди, които са 12 на брой, 6 изявени и 6 скрити. Тези възвишени духове действат отвън, организиращо като строители на човека, те дават форма на неговите органи. Заратустра показвал, как за тези сетивни органи на човека стоят духовните същества, които създават и организират човека. Затова той обръща внимание върху великите гении, върху силите на Вселената, които намираме вън от нас. След това той говори за други 28 вида духовни същества, които стоят за Амшаспандите и които той нарича Изеди, които също действат отвън върху човека и работят върху неговата вътрешна организация. Докато Буда обръща внимание върху вътрешните сили на човешката душа, върху Мислителната субстанция, от която възниква мисълта в човешката душа, Заратустра обръща внимание върху така наречените фарохари, които са мировите творящи мисли, които ни заобикалят и са разпръснати навсякъде в света. Така че неговата мисия е била тази – да обърне вниманието върху това, че човек, където и да се намира в Вселената, не е сам че Той се намира в един одухотворен космос, че е част от един духовен свят, изпълнен с разумни същества. Той учеше, че човек е роден от духа и почива в него, и че с всяко вдишване човек поглъща Божествения дух, който прониква цялото пространство като една велика, разумна идея, която храни всички същества. Тук по-обширно ще кажа за едно важно положение относно великите учители на човечеството, които на изток наричат Будисатви. Според окултната наука, Будисатвите приемат своята мисия и своето учение от Христа. Те са Негови проводници. И Будисатва, който стана Буда 500-600 години преди Рождество Христово, имал за мисия да предаде постепенно на човечеството учението за състраданието и любовта, чрез което да събуди моралното чувство в човека като една самостоятелна способност. Според схващането на окултната наука има 12 бодисатви, които образуват една велика духовна ложа. Ако бихме могли да надзърнем в великата духовна ложа на бодисатвите, ние ще открием, че в средата на 12-те бодисатви стои едно 13-то същество, което не бихме могли да наречем учител, в този същия смисъл, както за 12-те бодисатви, но което трябва да наречем съществото, от което самата мъдрост се излива субстанционално. Ето защо. Ако искаме да представим този факт правилно, трябва да кажем 12-те бодисатви стоят във великата духовна ложа, заобикалящи своя център. Те са вглъбени в съзерцание на това велико същество, което влива в тях всичко, което те трябва да внедрят като своя мисия в земното развитие. Така от този 13 се излива онова, което другите трябва да предадат като учение в сред човечеството. Те са учители и ръководители на човечеството, но приемат учението и мисията си от това. Тринайсто същество. Те се вдъхновяват от него. Те говорят на човеците за това същество постоянно от епоха в епоха. Този тринайсти е онзи, когато индуските риши наричаха вишна карман, когато Заратустра нарече. Ахура Мазда, когато Мойсей позна като Яхова и когато ние познаваме като Христос. Той е ръководител и създател на великата ложа на будисатвите. Това е великото бяло братство, за което говори Учителят, глава на което е Христос. Така че учението на всички будисатви, което те са носили на човечеството, е учението на Христа. Индуската легенда разказва, че и Будда е бил украсен, бил надарен, със силата на вишна карман, т.е. със силата на Христос. Онзи, който в лицето на Натановия Исус прие Христос в себе си, той не бе само украсен, не бе само надарен, а помазан, проникнат, пропит от Христа. Тази тайна на Бодисатвите, като едно велико братство, е била позната на всички, които са били свързани с древните мистерии. Така в една по-малко известна и пълна стайнственост местност в Северна Европа, местността на троптите, които са съществували преди идването на Христос, е бил създаден един земен символ на този духовен факт – ложата на 12-те Бодисатви. В средата на троптите в древния времена в Европа, сред онези, които бяха учители и духовни ръководители, винаги е имало една общност от 12 души. Те имали за задача да възвестяват духовните истории на хората. А сред тези 12 е имало един 13, който не винаги е получавал, а чрез своето собствено присъствие е излъчвал мъдрост, която другите са приемали и предавали на хората. Това е един образ на Земята за онзи небесен духовен факт. Подобен образ е даден в стихотворението Тайни от Гьоте, в което той загатва за своето розен кройцерско вдъхновение и ни показва как 12-те са наредени в кръг около един 13 -ти и как този последният не е било необходимо да бъде един велик учител, защото след заминаването на тринайстия, дванайсетес читат като тринайсти брат Маркус в неговото простодушие. Той не трябва да бъде носител на едно учение, а самата духовна субстанция на мъдростта. Също така първоначалният розен кройцарски орден, който се учредил на един събор към средата на 13 век, се състоял от 12 велики посветени и един 13, който е бил самият християн Розенкройц. Учениците на Христа също бяха 12 и той беше 13-тият, което отговаря на 12-те бодисатви, в средата на които е Христос. Според Херметическата мъдрост, той, което е долу, е подобно на това, което е горе. И така е било навсякъде, където е съществувало едно предчувствие или познаване на този възвишен духовен факт. Учителят казва на едно място. Има едно велико братство, което пътува по света и носи културата. Където се яви това братство, там се ражда и развива култура. То е било в Египет, Персия, Индия, Халдея, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия и сега постепенно преминава между славянството. Глава на това братство е Христос. С това учителят загатва за същия духовен факт. Тези 12 учители около Христа имат отношение към това, което в Кабала наричат 12 сефироти, а също така има отношение и към 12 зодиакални знаци. Следователно, скръщението извършено от Йоан в Йордан, беше настъпил онзи момент в развитието на човечеството, когато този 13 се яви на земята в плът, от когото всички други будисатви и буди бяха приели в миналото своите мисии и учения. Казах, че в Соломоновия Исус беше се преродил за Ратустра, който е бил ученик на Хермес, и беше му отдал своето астрално тяло с всички сили в него, с помощта на което организира египетската култура. И сега Евангелието на Матей ни описва, че Исус с родителите си бяга в Египет. Това е станало, за да отиде Исус зарадустре в Египет, където са се развили неговите сили, за да си ги прибере обратно, за да може да извърши великото дело. След връщането си от Египет, Соломоновият Исус, заедно с родителите си, се настанява в Назарет, където живее Натановият Исус. Така двете момчета Исус, които са свързани с две велики културни течения на миналото, се събират в един град. Така биват събрани конкретно и двата светогледа. Интересен е също и фактът, че раждането на Исус по Соломонова линия е възвестено на бащата Йосиф, а раждането на Натановия Исус е възвестено на майката Мария. Това не е случайно, защото в Евангелието няма нищо случайно. Тук не е разкрит един велик закон, който Гьоте изразява последния начин. От баща си съм наследил телослужението и сериозното поведение в живота, а от майка си веселата природа и любовта към познанието. С този факт е показано, че Соломоновият Исус, който е въплатеният Заратустра, наследява от баща си волята и характера, които са свойствени на Заратустра, а Натановият Исус, Чието раждане е известно на майката, който е свързан с Буда, наследява от майка си вътрешните качества, мекота и стремеж към познанието. Така че двете момчета Исус са събрани да живеят в Назарет. Детето, което носи в себе си духа на Заратустра, развива постепенно, с голяма бързина, зрелостта на онези сили, които той трябва да развие. Индивидуалността, която действа в другото дете Исус, е от друго естество. В него действа преобразеното астрално тяло на Буда, което в източния окултизъм наричат Нирманикая. Ето защо се казва, че когато родителите се връщат от Витлеем в Назарет, детето е пълно с мъдрост, т.е. неговото етерно тяло е проникнато от мъдростта и Божията благодат беше над него. Втора глава, 51-52 стих. Но то растеше така, че развиваше много бавно обикновените човешки способности, които се отнасят към разбирането и познаването на външния свят. В замяна на това, в него се развива именно онова, което се изливаше от небето от осияващото духовно тяло на Буда. То развива такава дълбочина на вътрешния живот, която не може да се сравни с нищо друго по рода си в света. В детето се развива такава дълбочина на чувствата, която действа по един чудотворен начин на окражаващата го среда. Така ние виждаме в детето Исус, от натановата линия да расте едно същество с дълбока чувствителност. А в Соломоновия Исус виждаме да расте една индивидуалност с невиждана зрялост с дълбоко разбиране за света. Когато детето Исус е занесено в храма и го вижда мъдрецът Симеон, той казва на майка му Мария, че меч ще прониже нейното сърце, а този меч е почнал да действа, когато Натановият Исус е изгубен за родителите си в Ярусалим и го намират при книжниците и мъдреците, че разисква върху писанията. Родителите като го намират го виждат така преобразен, че не могат да го разберат. Той казва на майка си, защо ме търсите? Не знаете ли, че аз трябва да бъда в дома на отца? Глава 2, 49-50 стих Това именно смущава майката и не го разбира. Но това показва, че с детето е станало нещо, за да не могат родителите му, така да се каже, да го познаят. Те външно го познават, но той се е изменил вътрешно и те не разбират как е станало това. Но на окултната наука е познат фактът, че духът, който обитава в едно тяло, може да го напусне и да отиде в друго тяло. Такова нещо е станало и с Натановия Исус. Духът на Заратустра, който в това време е живял в Соломоновия Исус, го напуска и се пренася в тялото на Натановия Исус. В последствие на което става тази промяна в него, че родителите му не могат да го познаят. Така в Натановия Исус се събират преобразеното духовно тяло на Буда и духът на Заратустра. Скоро след това умира майката на Натановия Исус. Също Йосиф от Соломоновата линия е бил умрял и майката. Заедно с децата се прибира в дома на Натановия Исус. По такъв начин двете семейства се събират заедно. При кръщението на Исус в Йордан не се казва, че той е син на Йосиф, а се казва, и го считаха за сина на Йосифа. След кръщението се казва, а Исус, изпълнен с дух святи, когато се казва, че един човек е изпълнен с дух святи, се разбира едно човешко същество, едно човешко тяло, в което не е напълно въплатено, възвишено духовно същество, а само частично и по такъв начин той е във връзка едновременно из духовния и с физическия свят. Живее едновременно в духовното и физическо тяло и сваля на Земята духовни истини като откровения. Каквато и индивидуалност да слезе на Земята, тя може да се изяви в зависимост от способностите, които идват от тялото, в което се въплащава. Но едно възвишено същество може постепенно да изработи своето тяло или да го преобрази. Така и Исус от Назарет трябваше да подготви тялото си, за да може да стане добър проводник на великото същество, което слизаше на земята, за да възвести всеобщата любов между душите, независимо от кръвното родство. И затова, когато казват на Христа, че братята и майка му искат да го видят, той посочва към учениците си и казва Моите братя и майка са тези, които изпълняват волята Божия и слушат Словото Божие. 8 глава, 21 стих Тази задача имаше Исус да подготви тялото си за великото същество Христос. Според окултната наука, след напускането на тялото на Исус от Назарет, духът на Заратустра се съединява с етереното тяло на Соломоновия Исус, което той е преработил и организирал, докато бил още в неговото физическо тяло, и с него се изгражда ново физическо тяло. От тогава Той се преражда многократно в нови тела и се движи в света като ръководител на християнството, познат под името Учителят Исус. Той е вдъхновител на всички онези, които са работили в полето на християнството. Той ръководи езотеричните и окултни християнски школи. След като Духът на Заратустра напуска тялото на Натановия Исус, след кръщенето, в това тяло се вселява Христовия дух. В по-старите ръкописи на Евангелието е казано Този е моят обичен син, когато родих днес. Това значи, че в този момент е роден синът на небето – Христос.